Mechanische Stufe 6 Als er vier Jahre alt war, Kamala kam mit den Jungen zum Spielen, also brach er sich die Brust und wusch ihn mit Zamzam, Wasser.